Surja Lukman Mekase 34 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Në emrin e Allahut, të Gjithëmshirshmit, më Mëshirëplotit. Elif Lam Mim Këto janë vargje të librit plot urtësi. Udhërrëfyes dhe mëshirë për punë mirët, që kryen namazin, i japin zeqatin, dhe besojnë bindëshëm në jetën tjetër. Këta janë ullëzuar nga zoti i tyre, dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Ka disa njerës që sajojnë tregime të, të kota, për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut, me paditurin e tyre e për të talur me të, Njerës të til i pret dënimi po shtërues Kur ndonjerit prej tyre i ledzohen shpalje tona A je këthe në shpinën me mëndje madhësi Sikur nuk i ka dëgjuar Sikur janë shurduar dheshet Andaj, je pullajmi në dënimit të dhembëshëm Me të vërtet, ata që besojnë Dhe bëjnë vebrat të mira Do të gjende në kopështet e dhuntisë në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ai është i plot fuqishmë dhe i urti. Ai i ka krijuar qiellit pa shtylla të dukshme. Ka vënë male të palvizshme në tokë që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndarë në të gjithë far gjallësesh. Ne Esbresim ujn nga qieli dhe në përmjeti kemi bërë të mbi që doloj bime i mirë. Ky është kriimi i Allahut. Më tregoni, qfar kanë kriuar të tjerët posti? As gjë, por keqë bërësit janë vërtet në humbjet të plotë. Ne i dhamë lukmanit urtësin duke i thënë, falenderoje Allahun. Kush është falënderues e bën për të mirën e vet, dhe kush mohon ta di se vërtet Allahu është i vetëm i mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Kujtoi e kur Lukmani i tha të birit duke e këshilluar: O djali im, mos i shokero Allahut asgjë në adhurim. Padhyshim, i vujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Ne e kemi urdhëruar njëriun që t'i nderoj prinderit e vetë. Nëna e kam bartur atë duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e ti nga gjiri është brenda dy vitesh. Ne i tha mati, bëhu falenderuës ndaj meje dhe prinderve të tu, tek unë do të ktheheni të gjithë. Nëse ata orvatën, që të më shoqërosh mua në adhurim diçka, për të cilën ti nuk e djeni, mos i dëgjo, por si lumir me ata në këte jet, dhe ndiq rrugën e ati që drejtohet tek unë me devot shmëri. Pastaj tek unë, do të ktheheni, dhe unë, do t'ju lajmëroj për atë që i keni bërë. O djali im, edhe dhe prë në rëndë, sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmbë, Në qijej apo në tok Allahu do të anëzirë në shesh Me të vërtet Allahu njëhmirë qdo im të si Dhe i di të gjithaf shethësit O djali im Kryeje namazin Ur dheroje të mirën Pengoje të keqen Dhe bëhu i durueshëm Për shfardoqë të godet Me të vërtet Ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Mos i trajto njerëzit me nënçmim, dhe mos ec në tokë me mendje madhsi, se Allahu nuk i do mendjemdhënjët e mborracakët. Ec me kujdes e i përmbajtur, dhe fol me zë të ulët, se zëri më i vrazhd është zëri i gomarit. A nuk e shihni se si Allahu ju a ka bër të mundur të shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë dhe ju ka mbuluar me dhunditë e tij, të dukshme e të padukshme. E megjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kurfar dienië, pa kurfar refyësi dhe pa libër ndriçues. Por atyre u thuhet Në diqni atë që ju ka shpalur Allahu, a ta thonë, jo, ne ndjekim fene të parve tanë, kështu është, edhe pse djali i thërreta ta në dënimin e zjarit. Kushi dorzohet Allahut, me tërqenjen e ti, duke qenë punë mirë, a jështë kapur për vegën më të fortë, tek Allahut do të kthehet qdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, Ti o Muhammed mos u brengos nga mohimi i tyre. Ata do kthehen të kthehen te ne e ne do t'i njoftojm për atë që kanë bërë. Me të vërtetë, Allahu di çka ka në zemrat e njerëzve. Ne ata do t'i kënaqim për kohësisht në këtë botë e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër në botën tjetër. Nëse ti o Muhammed i pyet ata Kushi ka krijuar qijet dhe tokën? Me sigurit që do të të thonë, Allahu, atëherë, ti thua ju, qoftë lavderuar Allahu, por shumica e tyre nuk din. Allahu t'i përket gjithë shka që gjendet në qijet dhe në tokë. Vërtet, Allahu është i vetë mjaftueshmi dhe i denji për lavderimë ti kur të gjith drurët që gjenden në tok të ishin pena e deti bojshkrimi e ti shtohen aty edhe shtat dete të tjera nuk do të shtereshin fjalët e Allahut padyshim Allahu është i plot fuqishmë dhe i urti krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve është njësoj si krijimi i një njeriu të vetëm vërtet Allahu i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk shihni se Allahu e kthen natën në ditë dhe ditën në natë, se e ka nënshkruar diellin dhe hënën, e secili lëviz për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë çfarë punoni ju. Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, ndërsa qëfar adhurohet në vend të ti, është e reme, dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërishëm. A nuk e shihni se anijet lundrojnë në përdet me dhuntin e Allahut për t'ju të reguar disa nga mrekulite dhe eta. Këto janë vërtet të regues për që do njerit të duruar dhe mirë njohës. Kura ta imbulon vala si pëllhur, e thërasin Allahun me devot shmëri të qiltër, por sa po a ish pëton, duke i këthyër ata në tokë, një piesë e tyre lëkunden në dërmjet besimit dhe mos besimit. Në të vërtet, shpaljet dhe mrekullit tona i mohojnë vetë të mashtruesit dhe mos mirë njohësit. O njerëz, Friksojuni Zotit tuaj dhe friksojuni ditën kur prindi nuk do të mund ta ndihmoj as pak fëmijën e vet, e as fëmija nuk do të mund ta ndihmoj sadopak prindin e vet. Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt. Prandaj mos e lini jetën e kësaj bote të ju mashtrojë dhe as djalin mos e linit ju mashtrojë për Allahun. Pa dyshim, vetëm Allahu E di orën e caktuar A i e zbret shiun Dhe e di qka në barkun e shtatë zënës As një njeri nuk di që do të fitoj nesër Dhe as kush nuk di se në që vend do të vdes Me të vërtet Allahu është i gjithdishëm Dhe njohës i që do gjeje